Här där jag sitter? Ja, i min förra bil. Ahmed Alhamid blev skjuten i sin bil den 16 mars förra året på en parkeringsplats i Malmö. Han överlevde med två skotthål i axeln som nu ja. blivit till ärr. Och han stod typ två, tre meter ifrån oss. Och så tog ni den axeln där? Ja. Och sen så sprang ni ut ur ja. bilen? Nej, det kan inte visa. Mm. Härifrån.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 Leva. Ta hand om min kommande pojke som kommer. Kan ni vara? barn? Ja. Vad kul, nej. Det kommer i februari. <laughs> nej, det kommer i... Nej, det kommer i Jag har bråttom. Så du brått mig eller på av juni? Ja. För ganska precis ett år sedan nu, ett halvår efter mordförsöket- stod det klart att Ahmed och flera andra malmöbor- troligen blivit skjutna av en och samma man-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 jag firar inte den riktigt. Du har bytt den? Jag, bytt faktiskt, du... jag får presenter och kakor och sånt den 16 mars på min morsan. Och, och din mamma? Ja. Hon firade min födelsedag den 16 mars. Inte 16 augusti. Ja, hej. Hej, hej. Så vad ska du göra? Jag gör ett reportage. Aha. Ja. Men vad ska, de, vad ska de prata om? vi ska prata om det som hände i den där lägenheten där. Men Aha. vad hände?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 Ja, ah, här är köket, ja. Ja, ja. helt tomt. Och, och där och, och, är golvet deras finast. Det är så man... så Man tror att det glas och sånt. Det var jättefint. Och min bästis bor här ovanför. Så hon... Hon hon hon vet att hennes bror sånade det hände. Kvinnorna, båda runt 30 år gamla, var invandrare från ett östeuropeiskt land. En av dem blev skjuten i handen och den andra blev träffad av en rikosätt i ryggen. Vad sa de? Varför sköt? Ja, Ja, jag hörde att, att han, han var i Sverigedemokraternas alltså, typ så ja, han deras... Så han ville inte ha invandrare, men de, de, de, de som bodde där var invandrare. För, för han, var, alltså han var svensk och skallig. Någonting sånt. Så gillade han inte invandrare, för det, det var där Och jag kände de som bodde där. Nu har de flyttat. Ja, de har till Men även om fönsterutan är lagad, golvet in i köket är renskrubbat. Och även om den misstänkte serieskytten greps för snart ett år sedan nu.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 För offren och för dem vars liv fortfarande präglas av skotten är serieskytten något mer än en sjuk galning. Står det här. För Beisat Besirov Beisat, är nästan Beisat. en sorts samtidssymbol. Vad är det här för någonting? Jag vet inte, det har bara katoliker skrivit Islam, muslimer, stora kackelak och Det är felstavet, allting. Ja, Bejsat bläddrar bland sina hotbrev.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 Eh, när man är utsatt, då får man ha kvar rädslan, eh, så får det börja bli mörkt. Man är mera, det sitter i, mer med en viss försiktighet och uppmärksamhet inte finns någon i buskarna så det inte finns där hela tiden. Man är på sin vakt.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 Men han har väl fått någonstans inspiration. Hon har fått någonstans någon idé någonstans ifrån. Så helt plötsligt tänker själv ett sånt, ett sånt hat. Vi går över från Beisats kontor till andra änden av moskébyggnaden. Längs de vita valven som ramar in den lilla gården. I ett hörnrum ligger receptionen där en stor blomkruka numera skymmer skotthålet i fönsterglaset är förtejpat. Plöken var precis där och ändrade kulen och det är hundra kulen där. Ja, där i skåpet. Ett hål. Och vad gjorde ni sen då? Ni har kvar fönstret sådär. Ja, jag ville inte byta den för det var som ett, ett minne. Ett minne? Ja, att det har satt upp ett tejp.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 Och en skylt med samma budskap höll han på manifestationen den där eftermiddagen i Malmö. Naser tror att serioskytten såg honom där och sen följde efter honom tillbaka till skrädderiet. Han kollade efter jag skrev här hela världen ett lande. Titta på fönstren också finns. Vad står det där? Samma sak. Jorden ett land. Titta där också skrivet. Jorden är endast ett land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 i Norge När jag lyssnar på radio hela tiden radio på jag lyssnar på nyheterna när nyheter berättar händer så i hela min kropp skakar att jag är fruktansvärt den dagen var måldålig jag tänkte här igen samma sak händer det spelar ingen roll vilken land det är, vilken plats det är. varför människor sover ibland någon öppnar dörren kommer in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 Det finns fler som han. Jag menar om jag är en person rasism är, mot dig En ensam jag kan ingenting göra men när det blir många 10, 15, 20 en person ju vi kan någonting mot den personen göra. Mer jag menar när du känner mer är, har du i ditt bakgrund hjälpa du... dig, ja. dig. Kanske han tänker så.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 börjar på noll igen hur länge jag måste kämpa så ibland jag själv säger jag är människor eller nej varför jag kan inte leva normal jag är en gud skapade mig okej okay, hela världen en bit plats måste jag kunna leva jag åker till Iran då jag vill jag avrätta mig på grund av att jag var muslim och Okej, okay, jag kan inte åka där. Jag kommer hit. Här också folk bang, bang efter mig. Var ska jag leva? Var ska jag leva? Var ska jag leva? Det sa skräddaren Naser Jastampana som fick avsluta Lotten Collins reportage från Malmö. Den misstänkte serieskytten greps alltså den 6 november förra året och häktades tre dagar senare för ett mord och fem mordförsök.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 Det säger medieforskaren Sabine Schiffer, som konflikts Daniela Markwart ringde upp vid Institutet för Medieansvar i Erlangen. Det var en Russlanddeutscher Attentäter, Det var så som en och spinner och så avtåtad. Ja, bisschen liknande Breivik, ja, den utsända.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 Jag blev visserligen frikänd, berättar Sabine Schiffer, men det var uppenbart att rättsväsendet ville sätta munkavlor på mig eftersom jag krävde att man skulle utreda polisen.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 Förgäves har de anhöriga försökt få polismannens skott och domstolens underlåtenhet att skydda eller ens varna Marva El Cherbini prövade. Men i den ena rättsliga instansen efter den andra har deras anmälan lagts ner. Bis heute försöker familjen till er rätt att komma. En art av anerkännande för den osägliga tat och naturligtvis också för de försömnse som sig har skulden kommandonat.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 How come that miljoner come to Egypt to visit Egypt and give us money? How can I katt this religion because of this crime? I told him you don't need to cut it. You just need to respect the blood of this woman. Två miljoner tyska turister besöker varje år vårt land. Varför ska vi bryta förbindelserna på grund av ett mord? Undrade ambassadören.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 We can offer a undrade justitieministern vi kan erbjuda ett sexsiffrigt belopp men Marwa El familj vill inte ha några pengar om det så handlar om 600 miljoner euro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 Upprörda egyptier som protesterade i Cairo och på andra håll och som ifrågasatte den tyska rättvisan frågade advokaten Shaleda Bobaker om det verkligen fanns någon rättvisa i Tyskland. Jo då försäkrade han. Rättegången mot Maruel Charbinis mördare gick helt korrekt till. Men när den tyska regeringen och tyska myndigheter ställs till svars. då har vi konstaterat att det tyska rättsväsendet visar upp ett annat ansikte, säger den egyptiska advokaten. You said that you have justice. I said yes, but in the trial against the killer only. When we touch the German government, I found Germany an other face. Advokat Khalid Abu Bakr.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 Säg för oss, på Center for American Progress. Muslimer känner sig som en belägrad gemenskap här i Amerika, att de känner att de måste bunkra ner och inte engagera sig i sin tro för öppet eller ens vara på vakt när de går på gatorna eller pratar med andra om sin tro, att aldrig säkra på hur de kan eller av den andra sidan. Amerikanska muslimer känner sig idag som en utsatt grupp.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 attackerades tidigare i år. Sam Ibadi was stabbed in the neck late Friday night at a local bar after telling another man he was Muslim. The attacker was charged with aggravated battery, but Ibodi's family says this was a hate crime. A quarter of American Muslims have said that over the past year, just in the past year, they've had some experience with violence being orchestrated against their mosques or some hate crimes or some hate speech directed uh, at their place of worship.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 på programmet. Hör gärna av er till Konfliktredaktionen. Vår e-postadress är konflikt-sverigesradio.se eller så kan ni skicka ett gammalt heligt pappersbrev till Konflikt 105 10 Stockholm. Producent idag var Lottning Kolin. Tekniker Erik Westling. Jag heter Ivar Ekman.